basi karibu katika shule ya Biblia katikati mawiki tuko katika kitabu cha manzo mlango wa mwisho mlango leo wa eh leo ndiyo siku ya kuhitimu tunamaliza kitabu cha manzo tumekaa huko kwa muda wa wiki amsini. na sita toa utangulizi mwingi sana kwa sababu tulikuwa pamoja pindi chote hicho e, tulianza kujifunza kitabu cha manzo ilikuwa tarehe sita mwezi wa tano mwaka 2019 eh kwa hiyo Tangia hapo tumekuwa tunachukua sura moja kila wiki mpaka leo Kwanzia tarehe 21 mwezi wa 5 F2, na, 10, na 9. Eh, eh basi ni neema ya Mungu eh, na nilishasema kwenye mlangu hata 49 uweza ku u ndio kuitimu huku kimsingi kama ingekuwa ni kuvaa majoho tumevajwa la Kristo eh na uende upige mangato umshukuru Mungu Eh naomba Mungu zawadi kwaweza kuwa pamoja katika kusikia maneno haya kwa kipindi chote hicho. Eh baadaye wakati wa kufunga sura ya leo nitaeleza tunaelekea kitabu gani kingine. Sasa hivi sitasema. Eh kama utaangalizi tu eh mwanzo wa 50 labda nitoe nitoe tu ufupisho kidogo kukumbusha tulioyaona wakati wa sura hizo hamsini kutoa ya leo. E, tulianza mwanzo kuhusu mbaji wa Mungu e, nyakati za kina Adam na vizazi vyake kuna Habili na Kaini maana wa kwanza na Henoko mpaka kizazi cha nane, kizazi e, kwenye mlango wa sita ndo kile kipindi kikaisha tulikuwa tunasoma habari hizo M. kwenye mlango wa sita mwishoni kuendelea mpaka mlango kama 11 kwenye mlango wa baberi tukawa tunasikia galika la anufu wakati wa Nuhu Eh, na Yesu alirejelea akasema kama ilivyokuwa wakati wa garika ranuhu watu walikamatwa ghafla ghafla hivyo vitakavyokuwa kuja ma, ma, maana wa Adam. Kwa tukoona kwamba eh cha mwanzo kile kujiandaa kwa habari za Kristo. Na kujiandaa sio kuokoka hapana. Kujiandaa ni, ku, ni, ni ni ni kuishi tu vizuri kimwili lakini roho tayari zina tiketi za mbinguni. Eh, roho ziko mbinguni miili ndio imebaki duniani. Eh kuanzia mlango wa kumi na moja mushoni kishoni mistari ya mwisho mwisho tunamuona Ibrahimu anaanza kuitwa na Mungu kutoka katika nchi ya uru, nchi e, ya leo ndio nchi kama ya ya ya ya, Iraki ya leo e, kaskazini mwa Israeli huko anaitwa analetwa Kanani eh anapigeza naenda Misri Kwa kwanza mlango wa moja mwishoni mlango wa mbili tukaenda naye mpaka mlango wa shina sita, mlango wa shina tano, ndo Ibrahimu akawa amefariki eh tukaachana na Ibrahim tukajifunza habari kubwa sana kuhusu imani. Ibrahim baba wa imani, tukajifunza vitu vingi sana. Tukajifunza kumtumainia Mungu na nini. Tukakaa kidogo katika mlango wa 26 na 27 eh tukasikia habari za Isaka. Mtu mtaratibu, mtu ambaye alikuwa ni, ni, ni, ni taswira kubwa sana ya Kristo. Ndio <laughs> sababu alilinganishwa, anasema katika uzao wa Isaka, eh, tutajitwalia uzao katika uzao wa mbinguni. Yesu Kristo anafananishwa pia na Isaka zaidi kuliko hata Ibrahim. Eh, tukajifunza kujifunza hatukaa sana naye. Kuanzia mlango wa 27 mwishoni tuliendelea mpaka mlango wa 35 na 5 na 6. Tulikwata kujifunza habari za Yakobo. Alipoenda kwa kaka, kwa mjomba wake Labani na nini na nini. Tukajifunza vitu vingi. Sana sana tukajifunza vitu vinavyohusu bidii. Yakobo alikuwa mtu wa bidii, mungu vile vile. Yaani ukiunganisha vitu viwili unapata mafanikio. Tuvuna masomo ya mafanikio ya kutosha katika hiyo milango 27, 28, 29 mpaka 35 na 6. Eh? Na 36 tukajifunza mlango kuhusu Esau na vizazi vyake na Yakobo tukamsikia. Baada ya hapo tukaambatana na nani? Na Yusuf kuanzia mlango wa 37 tunaenda naye mpaka tunahitimisha leo mlango wa hamsini Milango mingi tu. tulikuwa tumejifunza vitu vingi sana na sita vitrudia. Lakini sasa nilikuwa kwatu e, muundo wa kile kitabu na vitu hivyo tulivyojifunza katika upana wake. Em twende sasa katika mlango wa leo. Mlango wa hamsini e, una hoja kubwa tatu na maandiko yake yamejitenga katika mahoja kubwa tatu. Lakini ile hoja ya kwanza ndio nitakayoipa kichwa cha somo la leo. Kichwa cha somo la leo ndei japo yamkini sitakaa sana kwenye hicho kichwa nitaenda e, kwenye mambo mengine. Hiyo e, kichwa cha somo la leo sehemu kubwa tutaona Mungu kichwa kinasema Mungu huwaketisha wanyonge pamoja na wakuu. Mungu huwaketisha wanyonge pamoja na wakuu. tuanze kwa maandiko tusome. E, tuanze mstari wa kwanza. Eh tutaisoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka 14. Hebu ngoja nipite huko haraka haraka kidogo. Lakini tumeshausoma. Ngoja ngoja nitoe ufupisho. Mistari ya kwanza mpaka 14, mlango wa hamsini, mlango wa mwisho wa kitabu cha mwanzo eh unaongelea eh, mazishi ya nani? Ya ya, ya Yakobo. Mzee Yakobo ambaye kwa sasa alikuwa anajulikana zaidi kama Israeli eh, eh, Uzeeni Mzee Yakobo alikuwa wa jina jipya la, la Israeli eh, kwamba ameshindana na wanadamu na Mungu akashinda e alipewa jina la chapakazi mpambanaji mm, lakini katika Kristo hatutaki kwao pambanaji katika dunia tuweo pambanaji katika Kristo sasa tunaona anazikwa mazingira yake ya kuzikwa ha, e, anazikwa kitaifa ni mgeni e, e, e. yakobo ya ni mgeni ni mtu ana miaka tu 17 amefika Misri e, hana Mungu mmoja na farao Hana kitu yani chochote isipokuwa amejitenga wanaishi katika nchi ya Goshen. tushaona kwa nini wali walitengewa wali, wali kule Goshen. Same tena nzuri ambayo walidhani kwamba labda wamwatenga kwa sababu ni watu wenye hadhi za chini chini lakini kumbe nipo walikuwa wanawainua. Eh? Lakini em, em, em, kwetu wana kwa hiyo tunaona kwamba kipindi hicho misadi ile 14 yote inaongelea habari za mazishi yake maombolezo makubwa na vitu gani eh mistari mitatu ya kwanza alafu tutaruka kidogo anasema yusufu akamaokea babaye usoni maki alifariki mlango wa 49 mushoni kwa mstari wa mwisho mstari wa 33 e, sasa yusufu anamlilia na unawazo kaliona ndaoote kwamba e, baba na manaye mama na manaye watoto na wazazi wao mda wote wanapokuwa wana wana wana washirika wana, wana wanapendana Eh, unajua kuzana kuzana ni kitu kimoja lakini kuwa wamoja ni kitu kingine kabisa vile eh, unaona kwamba hapa anamlilia mpaka na, analalia ule mwili tukipata tabu katika maombolezo ukimwona mtu ameshindwa kabisa na analalia jeneza na analalia mwili usimshangae tunaliona katika kwa Mungu moja hapa eh, na hatuoni kosa sehemu nyingine kwamba kwa labda sio jambo zuri labda Biblia inalikataa inali, inali, inali, hapana kwa hiyo tunaona Yusufu akamaukia babaye usoni akamlilia akambusu hapa amekufa Yusufu akamwaagiza watumishi wake waganga kwamba waganga nimeshasema neno hili katika Kisoni cha Kiswahili halisi waganga ni watu wanaotumia eh, eh, tiba za eh, nini uchawi aina ya uchawi eh? hapa ukisoma kwenye King James umetumia neno physician physician huwa ndiye jina la daktari lakini pia haya majina yanachanganya kwa hiyo kwa kibiblia tunatumia neno matabibu. E, tabibu na mganga ni mtu watu wamoja. Lakini vile vile neno mganga hali si ajabu kwa sababu linatumika pia kumaanisha matabibu. Kwa mfano ukisema mganga mkuu wa serikali, huwezi kusema daktari mkuu wa serikali, sema mganga mkuu. au waganga wote wa wilaya, huwezi kusema madaktari wote wa wilaya. Kwa hiyo naona ni maneno yana lakini tu, tu, tuwe wazi kidogo kulingana na roho tunayotumia sisi tunakasema kwamba amekosea sana lakini tutumie lugha King James akimaanisha matabibu. eh kwa hiyo anasema siku anasema Yusufu akaagiza watumishi wake wa matabibu kwamba wampake babaye dawa asioze wa matabibu wakampaka dawa Israeli huyo mzee Yakobo siku zake arobaini zikaisha maana <coughs> hiyo hutimizwa siku ya kupakwa dawa wa Messi leo siku sabini <coughs> Unaona alikuwa sio mwanzapo, si lakini anafanywa vitu, anaridiwa na watu siku sabini Leo hii ni nani anaweza karidiwa siku sabini Unazo labda ni mila na desturi tofauti. Okay? Labla ni mira na tofauti. Biblia kwamba na mira tofauti sana. Mira ni kupaka dawa. Siku hii kuna lugha ya kitaalamu leo tumeka kwenye shasha taalamu ya kigeni. Eh? twere ni lugha ya kitala vile tuna tunakuza lugha za wanadamu wengine. Hazina tofauti. E, lugha ya King James au ya Kiingereza ametumia neno toembao. Toembao ni ni, ni ni ile ni ule uwekaji wa dawa unafanyika sana maustalin. Siku hizi miili haitufi tena majumbani. Eh, dawa inaingizwa kwenye mshipa, baadhi nyingine ni mshipa wa shingoni lakini sana sana ni mshipa wa kwenye paja juu kidogo kwenye nyonga upande wa mbele unaingizwa mle ile dawa e, ine, ule mwilu unaozo kaka muda mrefu sana na tegemea jinsi michanganyano hizo kazi e, kwayo, kwa tunachofanya pia kwa hiyo nilishangaa kuona kwa mimi hivi tu kumbe vilifanyika miaka yote hii tangia siku kafikini teknolojia akisasa kumbe Biblia inaongelea miaka ya nyuma kweli kweli eh natumia tukimbalo eh Biblia siku zote iko mbele ya sayansi basi watu hawataka kukubali eh kwenye kitabu cha Ayubu sasa Ayubu anaongelea nyota za, za Orion. Izimekuja kusema na sayansi sio muda mrefu sana. Eh, wataalamu wa anga wamekuja lakini Ayubu alizisema eh mlango milango ya mwisho ya kitabu cha Ayubu pale. Eh, kwa hiyo wana unaona wanamuombelezea wana, wana siku ngapi? Sabini. Huyu mtu sio mtu mdogo. Emtende mstari wa tisa. Eh, eh, Twende mstari wa wao turuke kidogo msari wa saba 7 mpaka wa tisa Tuanzie saba Sema basi Yusufu akaenda amzike babaye na watumwa wote wa farao wakaenda pamoja na yani nimeruka kile kipengele ambapo farao alitoa ruhusa. Yusufu alisema naomba mkamwambie farao. Inaonekana alikuwa kwenye maumborezo. Kwa alikuwa hana uwezo wa kwenda tena kwa farao moja kwa moja. Paka akasema ni nani mkamambie mzewe? Ni farao? Farao akasema ni mnenda na chukueeni vyote mnavotaka. Eh? kwa sao ni Yusufu sasa eh? basi Yusufu akaenda amzike babaye na watumwa wote wa farao wakaenda pamoja naye watumwa wote wa farao farao ni nane? ni mkuu nchi wakati huo e, uongozi wa Misri au taifa la Misri ndio kama linatawala dunia ndio ni mamlaka za dunia baada ya kutoka hao wakaingia e, asiria eh wa shami, na wa baadaye akaingia watu wa wa, wa Babylon na nini? Zikawa zi unatoka gaja wa Rumi, wa wa Greek um, na makundi ya alipita nataka kufundisha kwenye kitabu cha Daniel. Leo hii ndo unaona mataifa kama Marekani ndo yanatawala. Na yamkini hapo mwishoni, ni mwisho. E, kwa hiyo kuna mtu fulani kuna taifa linakuwa linatawala dunia. Wakati huo ilikuwa mimi na Farao. Eh la, lakini Yusuf uh, amini... E, farao anasema waende anatoa ruhusa. Basi Yusufu Mstari wa saba na akaenda mzike babaye na watumao wote wa farao wakaenda pamoja naye wazee wa nyumbani mwake na wazee wote wa nchi ya Misri. Wazee wote wa nchi ya Misri. Huo ni huo ni namna gani? Kubwa. Mgeni. Eh? E, mtu ambaye ha, hakuwa mtu wa mwenye sio msomi. Wakatoka wa hapa tunaona kuna matabibu Eh watu wa, manake huwezo ukasema kwamba walikuwa na wasomi wa, wa, wa wa matabibu tu peke yake. na wasomi wa sheria, wasomi wote walikuwe Sema kwa elimu ya tofauti wakati huu. Lakini tunaona huyu mzee anapewa heshima kubwa. Ndio sababu tukasema eh, Kicho kichwa cha somo la leo kinasema Mungu huwaketisha wanyonge pamoja na wakuu. Unataka na wewe utiketishwe pamoja na wakuu. Eh, hemu ambatana na Mungu wako kama kama Yakobo. Kuwa maminifu kwa Mungu wako kama Yakobo. Kwa kweli. Kabisa. Leo hii mlango uliopita nilifundisha kichwa cha somo kilichokuwa inasemana, uh, "Kereje jerey kidogo" kwa sababu mlangu wa 49 na mlangu wa 50 ni majirani, eh? Si ma, maisha ya mwanadamu kwa sehemu kubwa nilikadiria kama sabini, siku. Utumia kibiblia niangalie mistari mingi tu lakini hakuna namba kwa sababu sabini Kwa 170 kwa na kuendelea kwa wastani asilimia sabini ya maisha yako yawe mazuri ya mabaya iko mikononi mwako wewe kabisa kwa sababu tuliona kwamba zile baraka zikuwa zinatamkwa kwa wale wana wa Yakobo wale wawili. Zikuwa zinategemea mienendo ya mtu aliye njia ya kuichagua eh ukiamua ukajificha au usionekane ukufanya chochote Mungu atakupa nusu mstari Ukiamua kumfanyia Mungu kazi, ukamtumikia Mungu uka kama kina Yusufu, akina Yuda, Mungu anakupa Taswilo loti na analeta utukufu katika ukoo Ni maamuzi ya mtu. Lakini leo hivi na hivi mtu akiamua ni naomba nishuhudie somo lakini ni vizuri tujenge hoja kuanzia pale. Eh. hii ukutana na, na kijana anaamua anaanza anamaliza form 4, anajiunga na, na kundi la magenge ya wavutabaki akijua wakati mwingine akiwa mkwristo anajiunga na magenge fulani leo unakuta mtu ameolewa ni mke wa mtu ni nini ni, ni, ni. A, unajikuta anaungana na, na na visichana vya mtaani vijanja vijanja tu na yeye yumo huko amejichanganya unategemea ondowe tabaki sana hapana paula anasema mimi nilipokuwa mtoto nilikuwa kama niliongea kama mtoto nilitemeka mtoto, mtoto lakini nilipokuwa mtu mzima niliaacha mambo ya mtoto eh kitu kama hivyo. Kwa hiyo tukaona kwamba sehemu kubwa Mungu amemumba mwanadamu akamfanya kiumbe huru kwa sehemu kubwa sana. Mungu anaingilia wakati mwingine ni paka umkaribisha. Kwa mfano, kama Mungu usipomwomba Mungu naomba uje katika nyumba zana yeye haji. Suanajua, umi, eh. si kwa hiyo usiarjiwa umejitoshaereza bwana. Eh, sisi kama tunaelewana. Sasa turudi kule kwenye hoja ile ya, ya somo la na leo. Nasema tunaona kwamba Mungu Yakobo analipwa analipwa eh, kazi zake na mbele ya Mungu wake. Eh ucha Mungu wake. Alipokuwa anatoka nchi ya kanani. hakutaka kutoka mpaka alipopata kibali cha Mungu. Eh, sasa Mungu atamwacha wapi? Eh wewe Wa ukiamka asubuhi njia zako. Biblia inasema umkabidhi bwana njia zako. Eh na umtumaini, naye eh, atafanya nini? Atanyonyosha mapito yako. Leo hii wanadamu tunaamka asubuhi una shuka huko unaanza mitikasi yako lululululululul mpaka usiku unakuja unajimwanga wako hivi mpaka siku za jumapili ndio anaanza kutafuta e, tano ya kwenda kutoa sadaka na kumwanga na kurudi hivyo anaishi hivo si ndivyo shemi kuba yetu wanadamu tulivu sina maana kwamba hao ni waovu ni nini hapana tunawapenda tunawaombea tunafanya lakini lazima tuijue kweli naye kweli tutufanya eh? kwa hiyo tunaona kwamba Mungu anamweka Yakobo pamoja na waku anampa siamini kama haya ma, haya maombolezo huu msiba wa kitaifa huu ilikuwa inafanyikata kwa farao huu ni kwa mkubwa sana kwa sababu walipofika hata kule kanani. Wakanani wakajua, siwa, wa Kanaani wakajua si wamekuja Misri eh wakasema hawa wa Misri haya maombolezo ni mako Emerson yule mstari wa wa anasema mstari wa kumi na moja anasema nao eh, mlango wa 50 mlango wa 10 msana wa 50 msana wa 10 mwanyesha nao walio kaa katika nchi wale wa Kanaani walipoyaona matanga katika sakafu ya atadi wakasema eh wakasema matanga haya ya, ya misiri ni makuu kwa hiyo mahali pale bali itwa Abel Misri iliyo ng'ambo ya Yorda mpaka wageni wakashangaa huyu mtu gani aliyekufa ni nani okay tulishasema kwamba hata ukewa na nini unajua Mungu uh, ngone ngone ni, ni, niweke mambo sawa tu na wakati mwingine tutaokae loa e, vibaya eh Mungu hawezi katuinua sana kwa kwa katika yani sio makusudi sana ya Mungu kutuinua sana katika msiba sio sehemu kubwa ya Mungu eh lakini napo Mungu anapoona panatufaa vile vile sasa sina maana kwamba tutoke hapa tufanye utaratibu kwamba tuwe kama aloe hata wekeza katika kufa kwake kia ili kusudi ya kifo. Yaani inakuwa nlicho anachofanyia kazi anafanyia kazi kifo. Bana asiamini kama akina Yusufu, akina Yakobo walikuwa wameshajipanga kwamba jamani ngoja tujipange mzee kifa tu tunamfanyia bonge na Eh si nini? la msiba siyo alevo. Eh maana kama bana ndio kutoa ileta anasema hili nalo na wapa lakini kwa vita alikuwa ameshawapa vingine. Cha kwanza nawapa Uzimami. Eh, kwa tunaona kwamba Mungu anawaweka eh, wacha Mungu wake pamoja na wakuu na hatuioni hapa peke yake ni ni maneno ya ki, okay ni maneno ya kibiblia ni yanapatikana katika tuseme ni kama eh, doctrine ya kimungu Mungu anasema watu wanaompendeza eh, anatara, ana utaratibu wa kuwalipa anawalipa katika ngeri tofauti tofauti Eh, na na na hakuna biashara inayolipa kama kumfanyia Mungu kazi. Eh, semingi ninasema nitawalipa maradufu. Semingi ninasema nitawalipa mara 100 katika dumu Mungu sasa na hata ujao. Yaani unaweka pensheni ya sasa na hata ukishakufa huko memeni. Kwa hiyo tunaona kwamba sehemu ya malipo ya Yusuf, Yakobo inapatikana katika msiba wake eh nitakomsba yake. Hem tuende ile sehemu nyingine. Turene katika kitabu cha Zaburi. T -t Tusome ma mistari fulani katika Zaburi. Anasema Zaburi 113 e, nina mistari mingi sasa na bidi tuende haraka. Zaburi ya 113 tatu e, mstari ule wao. Wa 7 wa na 8. Bidi unasema hivi. Zaburi ya 113 mstari wa 7 na 8 tutaona maneno hayo hayo au katika Samueli wa kwanza lakini tunaanzia pale Saburi ya 113, mstari wa 7 na 8 nasema Mungu huminua mnyonge kutoka mavumbini na kumpandisha kutoka <coughs> maskini <coughs> kutoka kutoka jehani, Jahani kama jalalani. E? Amketishe pamoja na wakuu, pamoja na wakuu wa watu wake. Wanawe, Paul anawambia sema mimi ni kuja kweli kwa wabiria wa Korinto. Hamko watu wenye vyeo vikubwa, wenye fahamu kubwa, wenye ujuzi mkubwa, wenye hekima nyingi ya Anasema ni watu wadogo. Ni hamkini asitu yuko hapa sio watu wenye vipimo vikubwa vya kidunia. Lakini kulingana na wa Mungu, Mungu anaangalia watu walio wanyonge. E, watu walio wamchao Mungu na ndiyo tabia ya hao watu. Anawaketisha pamoja na wakuu. Eh aloka djisha pamoja na wakuu eh? Eh, eh eh nitaifafanua kwenye maisha yetu Ngoja kwanza ni kwenye mistari alafu tutarudi kwenye, mi, kwenye maana halisi katika maisha yetu ya siku alafu tutahama kutoka hapo. Wemtwende eh, katika kitabu cha tutokoe kwenye Zaburi twende Ayubu kwa hiyo unaenda kushoto tu. Kitabu kinachofuata hizi vitabu za tenzi tenzi iko kama tenzi hizi. Mm. au eh anasema Ayubu 36:7 bilio anasema Ayubu 367 e, kwa nini huwa tunaenda kwenye misali mingine kama hiyo mara nyingi ni kukuthibitishia sio wewe ni utenaji utendaji wa Mungu. Mungu huwa haongei kitu mara moja. E, leo hii watu kufundisha njiri za uongo, anaenda anatafuta kama kipande kamstari ambako yamkiri kwa na maanisha jambo jingine, huwezi kakapata kurudiwa sehemu nyingi nyingine alafu anakuambia makusudi ya moyo wake. Ndio anavyohubiri watu. Anapokuamfunga Biblia unasemwa simetoka kwenye Biblia. Hapana sisi uneno unathibitisha hapa unathibitisha pale Mungu anatabia kurudia kurudiaza alikuwa nasema amini amini na waambia amini yani alikuwa ana tabia kurudia rudia eh sasa anasema katika zaburi anarudia katika sehemu nyingi nyingine ni sehemu nyingine lakini nitasema sehemu tatu tu mchane katika ayubu 36 mstari ule wa saba anasema hivi yeye hawaondelei hawaondelei macho yake wenye haki haoni akina ya yakoba Hawa ni mimi na wewe tukiamua. Na tumeamua. Kwa nini tuko hapa? Eh. Unajua inawezekana tusiwe watakatifu katika miili yetu kwa maana kwamba hatukao wanakuambia wa tumei kwao wa sha, tumeshakuwa watakatifu duniani sijili tumetangazwa watakatifu hapa. Lakini tunamfanana tuna na Mungu. Kina, mungu anakuwa nakata kichafu kimoja kila siku kila siku rafiki asiye fulani Biblia inasema tunamlingana Mungu. Eh, tunamkaribia Mungu. Anasema nikaribieni mimi. Eh? mlango wa 367 anasema yeye hawaondolei macho yake wenye haki lakini pamoja na wafalme huweka yakobo kawekwa pamoja na wafalme aje pamoja na maya hapa hapo kawekwa pamoja nao eh hem tuende tumalize mistari afto nikatikauhalisia maisha wa maisha yetu yaani tuliingiza katika maisha yetu hem tuende katika kitabu cha samweli wa kwanza anasema kama alivyo kwenye zaburi pale Anasema hivi somera wa kwanza mstari wa saba eh, Mlangu wa pili mstari wa saba Somera wa kwanza mbili, saba anasema hivi. Anasema hivi. Bwana hufukarisha uf mtu naye hutajirisha. Hushusha chini tena huinua juu. Eh anaenelea mstari wa 8 kumuinua mnyonge kutoka mavumbini humpandisha muhitaji kutoka jaani, ili awaketishe pamoja na wakuu eh, unachoendelea na kadari. Tumeona kwamba ni tabia ya Mungu anawachukua watu waacha Mungu wenye haki. Anaweona. Unajua maana? Twende sasa katika maana yake katika maisha ya kila siku. Leo Rio ajogao hapa, ukajiona labda njia zako zimefungua si uwezo wako sio mkubwa na nini. Lakini tuki emu unajiulize haya uko anaopata Yakobo umetokana na Yakobo mwenyewe au umetokana na mwanae umetokana na mwanae Yusufu si ndio wanafanya kwa ajili kimsingi kwa sehemu ya Yusufu Mungu anaanza akakuona we ulioko hapa Mimi ni yuko hapa akasema labda hawa watu wamekuwa wadogo labda walikosa fursa fulani walikosa mambo fulani walikosa viwanja vyao nyumba zao elimu zao ndoa zao hazikufanikiwa kufanya nini lakini Mungu akaenda kaviweka ndani ya mtoto wako yes. eh akakuta labda hukufaulu darasa la 7 na form 4 na form 6 na nini akaenda akachukua mtoto wako akamuinua akamweka akamu, akamu, pale ili kusudi na wewe unuke pamoja naye okay. Ndiyo tabia ya Mungu eh kwa hiyo tunaona kwamba jinsi ya utendaji wa Mungu hiyo ndiyo, ndiyo Ndiyo, kusema eh hiyo application na see, application kwa maana e, uhalisia wa lile jambo katika maisha yetu eh na wakati okay, mwingine sio lazima apitie kwa uzwazo wake anaweza akapitia kwa kwako wewe mwenyewe moja kwa, kwa moja eh e, na ukuu wa Mungu hatuna maana kwamba utoke hapa useme kwamba Mimi niwa nimechagua nimekuwa labda waziri, amekuwa kiongozi mkubwa hapa kwa Mungu uko tofauti ni huu ni huu tunaoona kwenye biblia e, eh mamlaka za dunia kimsingi sio ukuu mbele za Mungu Mungu ana mamlaka yake, ana ufalme wake na utaratibu wake. Tuliona tu sina muda kwenda huko kwa sababu muda, lakini ndivyo alivyofanya kina Daniel. Kina Daniel waliimcha Mungu, wakakataa kuliabudu salaamu na nini, wakao wameshapangwa kuwawa kabisa. Lakini Mungu akafanya utaratibu, akafanya njia mbalimbali, wakajikuta Daniel kwa mtu wa pili kama haikuwa ha, ha, ha, tofauti na Yusufu. Wakainuliwa katika ufalme wa nani? Wa Nimkanezi Eh hata walipokuja kina Dario, walipokuja kina wale waliofuata kina berishaza nini? Daniel alikuwa juu na kina akina uh, Mesha, Shadrach na Abednego wote wale, eh? Ni kwa sababu gani walikuwa wa chamaangu? Eh? Eh? Aka Hiyo ndio ilikuwa hoja ya kwanza na tumeiona halikuwa ndogo, japo hii e, hoja inaweza kuhubiriwa na kanisa lote eti. Tatiso hawata tumia maandiko kama tulivyofanya. Hey, eh, adamu amungata kuinua na nini? Lakini hataenda hata, hata kupaa mishingi yake. Hataenda kimaandiko. Hiyo sio ngumu. Twende kwenye hoja mbazo hazitaubirika kwenye makanisa. Twende kwenye hoja ya pili. Hoja ya pili inapatikana kuanzia mstari wa 15 paka 21. Inasema inasema Ukristo sio jina bali ni kumfanana Kristo. Unaposema fulani ni Mkristo, maana yake ni, ni mfano wa Kristo. E, ni mfano wa Kristo mtu anaitwa kitu ambacho anakifanania eh sasa tunatataka tuna kujifunza kitu hapa na ingeza kwa humo sana sijui kama nitakaa muda gani lakini e, ni hoja nyingi sana ziko hapo ni hoja moja lakini yenye kuhitaji ufafanuzi mpana na ndio na, ni, wito wetu jamani naomba tusikilize wito wetu a, wito wetu ni ni kumfanana Kristo. Tusikilize. Wito wetu ni kumfanana Kristo. Yaani tatizo sasa hivi na sio sasa hivi wakati wote Manadamu hasa kwenye hizi injili za sasa hivi na Ukristo wa sasa. Watu wanataka kuwa Kristo wa mavazi. Anavaa kiKristo. Anaongea kiKristo aminda mbili tatu na nini? Lakini matendo halisi ya yeye ni nani hasa? mienendo yake ana nani anania nini kichwani Anashiriki vipi na watu wengine anamfanana vipi mungu na kuchukia dhambi kwa sababu Kristo alikuwa anachukia dhambi vile vile eh unakuta hicho kipa hicho ilo eneo ni mtupu Hana chochote sasa huo sio ukristo ukristo wetu na hilo ndilo hasa ni kitu ambacho tunatakiwa tukikieleweki ende ndani ni kule kujichimba ndani na kumfanana na Kristo katika tabia zake katika vitu vyake Ndiyo maana huitwa m mmm, Mkristo mmm, Kristo mtu kama Kristo e. sembe nini anasema ni tifuateni mimi kama na mfata Kristo yani e, tunaambatana leo hii ukienda kwenye mwenendo wa wakristo wa makanisa na nitaenda kwenye hii hoja madaki dogo utakuta ukiangalia mwenendo wa Kristo neno la Kristo matendo ya Kristo Koje zote za Kristo zikienda hivi, za kwao zinaenda hivi. Hao wanajiita Wakristo lakini sio Wakristo. Hivi Wakristo wa leo si wasengenyaji kupindukia? E? Wa Kristo anaweza kakaa kwenye kikao cha wasengenyaji? Eh. Wakristo wa leo ni wa, ni wenye wivu uliopitiliza, ndio sio? mwenzake akipata chochote. Kwake kinauma kama anakaribia kupasuka, ni kama umechukua mkuku kumi umeichoma kwenye moyo mmoja hapa hiyo vitu ndivyo vya kuua kila siku tukaviua eh na jinsi tukisha viua Mungu anatupa vya kwetu eh sasa nlicho emtwendeni eh kwenye ile hoja tunayoiona ya ok hoja ya pia nasema Ukristo sio jina bali ni kumfanana ni kumlandana kum, kum, kumla, kumlandana Kristo kumfanana Kristo eh E eh em eh, tumesoma eh mstari nimesema ni kuanzia mstari paka wa 15 mpaka wa 21 nitaaruka ruka, ruka kidogo kwa so Okay tuisome ile mstari kwa sio sio mbele tafa. Eh kuanzia mstari wa 15 nasema hivi. Dugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa walisema labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu yetu tuliyomtenda wakapeleka watu kwa Yusufu kunena baba yetu kunena kwamba baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwako akasema e akasema mwambieni Yusufu hivi na kuomba uwaachilie ndugu zako kosa lao na la myao maana walikutenda mabaya sasa ta kuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako Yusufu akalia aliposema aliposema e, naye e mjumbe alikuwa ametuma. Metu, e naendelea mpaka mstari wa nane anasema nduguze wakaenda tena wakamwangia miguu wakasema tazama sisi tu watumwa wako. Mstari wa tisa Yusufu akawaambia msioogope je mimi ni badala ya Mungu Nanyi e kweli mlikusudia mabaya bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo basi sasa mshogope mimi nitawalisha na watoto wenu akawafariji na kusema nao wema tunaona taswira ya, ya Yusuf dhidi ya hao ndugu zake walio kwa mabaya Tunaona anawatendea kama Kristo ndio sio e anawatendea kama hivyo inavyotupasa kuwa na mimi naye nena na kusema kwamba ni mtaalamu kwamba ndio naye sasa ndio anawafundisha ninya hapana ni najifunza hivi kila kukicha ya ni natakiwa mwaka 2022 mwaka mmoja baada ya hapa niwe naalikali namkaribia huyu Yusufu kimsingi nikaona namkaribia Kristo kuliko nilivyo leo hii kila kuitwapo leo e, ndugu zake wana unajua na hii inatokea na hii tujifunze siku taku nilitaka kuifanya somo lakini ime si, si, nilitaka kuifanya hoja na nikaona sina muda wa kuwafanya hoja tuifunisha kuna tabia pa, unakuta kuna ukoo au kuna familia inakuwa imeshikana wakati mzazi bado yupo yako baada ya kufa wanaanza sasa kute. yani yote walikuwa wamemficha vinaanza kufanya nini kuibuka Hawa vijana hawa ndugu zake kwa vijana. Wakasema mmm huyu mzee meondoka sasa. Yusuf tunanaenda kutumaliza sasa. Inawezekana ule wema kutupokea na yule alikuwa anafanya kwa ajili baba ipo. Jamani imetupasa pia. Imetupasa pia. Ilo halikuwa somo lakini niligusa. Kuhakikisha hasa tukiwa kwenye nafasi ya wazazi kuwatengeneza watoto wetu kiasi kwamba hawahitaji kuwa wamoja iwapo wewe upo. Eh unajua mimi na wewe hatotoka kuepo milele unajua kitakachokuepo milele ni nini neno la Mungu walishe neno la Mungu ambalo lakali tadumu nao mpaka watakapoondoka watariacha au watakutana mbele ya safari Kwa ayo walikuwa na sababu ya kuwa Lakimi, na hofu lakini walikuwa wanahofia mtu mbali ni, ni taswira ya Kristo eh kwa hiyo unaona eh tuemtu angalie vipengele vitatu vifupi eh mlikuwa vi virefu lakini ni ufanye vifupi kidogo ninavyo muonyesha Yusufu mwenye taswira ya Kristo ambayo ndo nasi tunajifunza tunaipambania tuilingane tumlingane Yusufu tumlingane Kristo na tushaona tangia kwa mwanango wa saba. kwa kwamba kufananisha Yusufu na Kristo mara nyingi sana Tukaone na sababu kwa nini Mungu wakati mwingine anamfananisha eh, na Yesu aliwahi kumfananisha na Eliya na nini Mungu anakuwa anataka kutuonyesha kwamba tuna uwezo pia wa kutoka kwenye ubinadamu wetu na kumlingana mungu na mpualibia. Mungu Mungu hataki akae huku akiwa mtakatifu watu wake wakae huku akiwa waovu hapana anataka tukaribiane e. kwa hiyo ndio sababu wakati mwingine anatumia anatumia taswira za wanadamu kama kidada Yusufu ili kusudi tukiwa basi tukao na Kristo eh tusome mstari ule wao tu, tu, tuone kitu cha kwanza kinachofanya mkristo. Yusufu mkristo halisi ambaye ndo natakiwa mimi na wewe tujifunze Kitu cha kwanza ni kuto kulipa kisasi hem tusheme msali ule wa tisa. anasema hivi msali wa tisa. anasema Yusufu akawaambia msiogope je mimi ni badara ya Mungu wao walifika wasema usitufanye chochote usituli usitumize Usitulipe uso unasema wasiwasi wa wasi bure bwana. Kwa nini mimi mimi ndio Mungu. Unajua uso unachokuwa una maanisha ni nini? Alikuwa anamaanisha kwamba mimi siyo mlipa kisasi. Mwenye kulipa kisasi ni Mungu. Akiona makosa yendo anastahili kulipwa, atawalipa. Kwa mimi siwezi ngamsemea. Nlicho anasema kwamba hivi vitu ni vya Mungu, mimi simo huko. Eh, leo hii wa Kristo tuna tabia ya kutaka kulipa kisasi. Eh na wakati mwingine ndiyo, unajua kuna mama na ambaye anakuja kwa kiafiri asili. Eh? Unajua tuna asili kwamba ikifika jioni saa 3 saa 4 hivi uanze kupata usingizi. Hiyo ndio maumbile ya mwanadamu. Eh, ni maumbile. Ikifika saa 6 na nusu mchana unasikia tumbo tayari ku kudai. Ni maumbile. Vile vile mwanadamu mwenye tabia ya asili Niliye mimi na huu mwili huu unaoharibika wadamu na nyama huu una tabia ya kutamani kulipa kisasi sasa ni mpaka tunakapomvaa kristo ndakapo kumvaa hizo ni nini sio kusoma nimevaa kristo kwa kubadila hapa ni kusoma maneno yake na kuyaingiza kwenye moyo wetu na kuya shindilia mbele ndio maana eh na sio uyasikii siku moja akabadi akakubadilisha hapana unaasikia leo na kesho na siku nyingine kila unapata karo na face unaosema aso mimi, um, mimi mimi mimi ai mambo ya kuwafundisha watoto vijana wa hapana Mungu anataka hatua zote sababu ndani ya kalisa, Mungu anasema anataka watoto anataka na watu wazima kila mtu ana kipande chake Mungu anamtentengenezea eh kwa, mtu, entusome, kwa ya, anasema msiogope mimi siko katika nafasi ya Mungu mimi baraka alikuwa anawapa walikuwa alikuwa msiniogope kama ni kuogopa leo unatakiwa mtu kufanya kitu kibaya Sawa. Unamwambia Mungu, "Hiki kitu sio sema kwamba kile neno baya tulipokea tufanye hapana. Ukilipokea unaalikabidhi kwa Mungu, sema Mungu, hii ni ndio nimetendewa nime hiki na hiki na hiki, Mungu shughulika nalo." Wakati Mungu anaweza kuomba, kwamba Mungu naomba unitendee, lakini usikitende we ikifanyike kwenye mkono wa Mungu. Eh, wewe Yusufu anaakumbusha kwamba mimi sio Mungu, sio mlipa kisasi. Hemo tuna katika kitabu cha Warumi tutasoma mistari michache sana kwa ajili ya muda tuone maana ya kuwa Mkristo maana ya kuwa Kristo ni kutokulipa kisasi. Na vitu vingine lakini tunao ambavyo katika sura ya leo. Kwa hiyo hataomaliza vyote. Tutasoma vitatu vile tumepatikana katika sura ya leo. Eh? eh. Warumi mlango ni kama ungekuwa msomaji mzuri wa Biblia na nakuomba ujifunze. Uwenyashasema Warumi ni mambo ya kutokulipa kisasi. Mtu anatakiwa aende mbele kwa mlango wa 12 mstari wa 19. Hiyo ni vita mbavyo nataka vikae kwenye vidole. Finger tips wanasema. Eh mlango wa 12 Warumi 10 kumina... Tisa, kumina, kumina tisa na 9 19 20 21 nasoma hivi Warumi 12 kuanzia 10 nasema wapenzi msijilipizeke kisasi bali ipisheni kadhabu ya Mungu baada imeandikwa kisasi ni juu yangu mimi mimi nitalipa nena bwana lakini adui yako akiwa na ncha tutaiona baadaye adawalisha eh sitaki kurudia mstari ngoja ni usome msuti tutakabenda kwenye pengine cha kuwalisha naye anakifanya kama Kristo eh nasema laki ni yako akiwa na njaa mlishe akiwa kiu nyweshe maana ufanyapo hayo utampalia makambo moyoni kichwani pake eh makaa ya moto kichwani pake usishindwe kwa ubaya bali ushinde ubaya kwa wema na, haya maneno haya ninaishi kutamkata mdomoni ukaona kama vile Kimsingi haya hayatekelezeki nikili katika maisha ya ila ila ukiyapokea kwa imani ukapokea kwa hofu na kutetemeka ukasikia leo ukasikia kesho ukasikia sehemu nyingine ukasikia ukayapa muda watu leo wanataka hapane leo wavune leo anziwa msali anataka ni hapana unaweza una, kujikuta unavuna baada ya miaka mitatu mimi kuna membe uko hapa. ni upande wa mwaka moja, sijala maembe paka leo na sina mpanga eh. si, si wa kukata Sawa, cha sisi semeni wewe unasema mti wa moyo membe sio maembe wewe Eh. Ai, ndodo mimi sana eh. Amina. Kwa hiyo tunaona kwamba eh, haya maneno ya kutokulipa kisasi sio mempesa. Wewe mtatoke hapa akufanyie kitu kibaya. Juzi juzi kuna mama mmoja sijui alienda akamonea akamudhi mimi vitu hivi viko kwenye habari kila siku. Hivi sasa hivi ndio vinavouza habari. Mta simusikia naona anashangaza mimi mkoaje anaenda akamkamata mwenzake si akamfungia ndani akamchoma hapa jirani tu mitaa makabwe eh matendo ya namna hiyo ndiyo ya wana, na wale watu ni wakristo aliyemchoma wenzake aliyochoma ni muislamu aliyochoma yule binti ni mmi, mkristo kwa majina angalau sasa hiyo ndiyo tabia ya asili ya wanadamu usipofanya kama hivi tunafanya tunakuja hapa tunasoma ma tunasoma mwanzo mimi nasoma kama hili tumelisoma mara ngapi ndani ya kitabu cha mazungumzo mesoma mara, mara nyingi tu tuna, leo tunafanya kurudia tuna sitaki kwa, kwa tuna alikuwa siyo mlipa kisasi na tunaona kwamba ni maelekezo ya Mungu anasema ukiona kuna mtu anakusumbua fanya nini emu mwambie Mungu Mungu naye ni msikivu Sema pia tunamwambia Mungu tunataka Mungu emu kamata ile funga ah mwambie Mungu mimi huyu ukanifanyia hiki na sio unamwambia kwamba haoni hapana kufanya tu ushirika lakini Yara, nini, nini e, asema, e munjoni bele yangu anasema reason with me he mniambie ni shida zenu nizifanye sio nazijua na nazi, lakini niambie mungu anasema katika kitabu cha hesabu mlako kwa kwa eh kwa hiyo mungu ndio mlipa kisa hem katika kitabu cha hebreania tutafunga hiyo hoja ya kwanza ya tabia ya ukristo ambayo ndioikuwa hoja ya pili lakini na vipengele vidogo vidogo eh tuele katika kitabu cha hebreania mwanzo wa 10 wa 30 twende haraka kabisa muda umesha sogea sana kabisa eh? Webrania kumi, 10:30 Biblia inasema hivi. kumi, 10:30 Biblia inasema hivi. Maana kwa yeye aliyesema kupatiliza kisasi ni juu yangu mimi nitalipa na tena Bwana atahukumu watu wake. Mungu alisema, mimi nilisema kazi hiyo sio ya kwenu, ya kwangu. Eh, kazi ya kulipa kisasi ni nini? Ni ya Mungu. Eh. Lakini waKristo sio waKristo wanaoamkwa na shila makarisani Jumapili mpaka Jumapili neema. Eh bwana eh bwana. Hayo mambo hawaweka ajua. Ni mpaka yapite katika ulufahamu Kama kama eh bwana eh bwana ingekuwa inayatibu basi Mungu asingeanika Biblia. Eh. Je, kati ya Biblia na hizo eh bwana ni nani ametunga ni ipi imetungwa na Mungu? Ya Biblia ndio sasa lakini hizo zimetungwa na wanadamu. Anakwambia tutaenda tu, tu, kuwa na Kristo kwako. Eh baada, eh bana, eh Mpaka eh gana. Pakai kabisa. uzi. Yakuwa hvuti kabisa. Eh baada. Upuzi kabisa. Wakutosha. Tusi kiamneno ya Mungu tulinganisha na King James. Maneno yingie leo, vingine neno ingie kesho, Maneno neno mwaka miwili mitatu tutafanana na Kristo. Eh na gara sema kwetu tunaona tunaona majibu ya Yusufu kwa ndugu zake yalikuwa ni ya Kristo kwa kutokulipa kisasi. Eh na Yesu anasema eh siyo kama nimeuandaa mstari lakini eh kwenye Yohana mlango wa nane mstari wa 36 Yesu si na haja kwenda kule kwa sababu tumetoka huko sio mda mrefu Yohana nane wakati wana wanamsurubu alimwambia Mungu eh au si wasa maza mizao eh? maana hawajua analojitenda eh huyo ni mtu ambaye analipa kisasi ambaye alipikia kisasi Ndiyo tabia yetu mimi sasa hivi nimefika sehemu ambapo Wakati wengine mtu akinifanyia jambo baya ninamfikiria nampima vipimo je anajua mwili wake unafata kanuni ipi ya dunia je ana bahati ya kuwa amepata neema ya kumjua Mungu hapana basi nasema Mungu msamehe kwa sababu hajua alitendalo ila yule anayejua ngwera sema tampiaza. Eh? Kwa hiyo tufike sehemu tujifunze yote hayo eh? Koji ya pili tunaiona inayotuna jifunza kwenye mistari ya majibu ya Yusufu kwa ndugu zake. Ndio maksudi ya kujifunza maneno. Koji ya pili ni ni ni, ni kuwatendea mema watisi wetu. By the way, naomba ni sema kwa utangulizi tutumie mstari <coughs> kwa sababu <coughs> sina mdau kwenda kwenye mistari. Kwa sababu ni fundisho ndani ya fundisho ndani ya fundisho. Lakini ni ni, ni, ni sema tu kwamba Mungu anatudai tuwatendee mema maadui zetu sisi. Na lakini sio maadui wa Mungu. Eh, maadui wa Mungu Mungu anasema wala usisalimiane nao. Ni maadui wa Mungu ni watu, ni watu gani? Ni watu ambao hubini injili za wao. Kanisa wao. Mami uongo. Ndio sababu Yesu hakuwa na mjadala kabisa na wamafarisayo. Lakini watu ingine, hata, na watu wengine hata waliokuwa walioikuwa wanataka kum, kumchoma e, mikuki na nini nasema uwasamehe Aliwaambia na mafarisayo kwamba bwana uwasamee mafarisayo. Hapo alisemwa ninyi mtaingia jehanamu mara mbili kumtaenda sehemu mbaya kuliko wengine wote. Eh, nasema majoka wana wamajoka lakini Waliokuwa kwa wanampiga mwili wao. Eh Mtoto takayekuwa anakushambulia unaona kwaama anachokushambulia si kwa sababu umebeba jina la Kristo. Anakushambulia tu kwa sababu umepishana kwa sababu za kimwili. Huyo tujifunze mara nyingi sa sana, mara nyingi si polepole. Tuje hapa baadaye tu Inachukua sana kujifunza hivyo vitu. speaking, sio rais. Eh? Na wakati mwingine unaweza kwaisha vijua ukilegea uki tu kidogo ukarudi kwenye ha, tabia asili ya mwilini. Eh? Sasa tunaona kwamba tabia ya pili ni kualisha na kuwatendea mema watesi wako wewe si wateswa wa Mungu sio watesi wa, wa kazi ya Mungu pana. Eh mtume msali ule wa 21 kitabu cha mlangu wa leo Mstari wa 21. Tulikuwa tumesoma msali wa 19. Msali wa 21 anasema Basi sasa msiogope mimi nitawalisha na watoto wenu akawafariji na kusema nao vema. Unaona kwamba anawafanya nini? Anawalisha na kuwashibisha nlicho Kristo anachofanya. Bila kusema Mungu ni mwema huanyeshia wao wenye haki na wasio haki. Eh? Ni tabia ya Kristo. Lakini hembo tuangalie sehemu nyingine ya Kristo alichokuwa. Hembo twende katika hembo twende sehemu moja kubwa sana kwenye habari hizo kwenye, kwenye kitabu cha wafilipi mwanzo wa 2. Wafilipi mwanzo wa 2 eh najaribu kimsana. Wafilipi mwanzo wa Pili. eh kwenye zilenya za katikati ndogo ndogo kidogo. Eh? mstari wa filipi, kitabu cha wa filipi ukikisoma umetulia polepole pole, kina sura 4 ni kitabu kinachofundisha kuwatendea watu wengine wema karibu kuanzia sura kwazea ya kwanza mpaka ya mwisho pia na mambo ya kutokuji kujijari kuto kuji kwa wajari wengine Ndiyo ndio ndio simu kubwa ndio falsafa kubwa ya kitabu eh, kitabu cha yakobo ni kukua na kushinda majaribu na vitu kama hivyo. Sasa kitabu cha Philipi, mrango wa pili sasa eh. Utari ule wa 3 mpaka 6 anasema hivi. Sikiliza maneno anasema msitende neno lolote kwa kushindana wala kwa majivuno bali kwa unyenyekevu na kila mtu na ammuhesabu mwenzake kuwa bora kuliko nafsi yake. Kila mtu asiangalie mambo yake mwenyewe bali kila mtu aangalie mambo ya wengine iweni ndani hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwa pia ndani ya Kristo ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna e, yuna namna ya Mungu eh naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana yani ku, kuachia, kukubali kupoteza ndio maana Tunaona kwamba ni, ni ni hoja zinafanana ni kutokulipa kisasi lakini juu ya kutokulipa kisasi ni kuwatendea na mema sasa. Maana kuto kulipa kisasi maana kwamba unaweza usimfanye usimfanyie kitu kibaya lakini wala usimfanyie kitu kizuri. Sasa Mungu anasema pana tufike same front run, tutoy nini? Tufanye pia na kitu kizuri juu yake. E, Najua ni jambo gumu sana kulielewa na usishangae kusema kwamba halieleweki ukasema mimi basi ni mzadwa wa ajabu hapa muda wake bado. Eh ni vitu sio rahisi sana. Hii ni ya ndani. kwa na ndani. Eh, lakini sikia leo. hivyo kesho na kesho Utasogea uta, tu polepole pole. ila kusikiliza utarudi kusikia, eh, kwa yu, misal, Mungu linafanya kazi hapo lina niendelevu. Neno la Mungu likiwa tu likaenda likadondoka likaondoka kama watu unakuta mtu kuna watu wengine alisema kitu kilichonishangaza. Unakuta mtu, mtu mistari yake biblia yake ni mistari hivi ni, ni uhusiano wake na Mungu ni kuchukua kama mstari fulani si Zaburi yangapi hapa kaibandika kwenye mlango wa gali yake kwa nyuma eh hey, Zaburi si, ya 18 mstari wa kwanza usio Kristo kimsinguri kama kumchokoza shetani ni kama kama mstari kanisi kanisa msisi kama kama nani Biblia si ni ni, ni silaha si ndio ni ni upanga wa roho si ndio ndio neno la Mungu Hivi wewe ukaenda ukabandike pale uchukue upanga au bunduki hujui kuitumia hafu utembee umeiweka mgongoni kwako. Sutaashambuliwa? Kama hujui kupigana basi jifa, f, f, funika kabisa utembee watu wajue kwamba huna tabia za kupigana-pigana. Lakini unachukua kabu kabu kabu ka, ka, ka hata risasi unakabandika pale na shetani anasema tutapambana. Amina. ndiyo kweli. Mungu anasema tukingia kwenye vita tuingie tumekamilika. Mm. Eh. Kwa hiyo tunaona kwamba tabia hii ya kuwatendea wengine anasema na ngone anawaambia kitu kingine. Ne nikufafanua. Kwenye Wafilipi mbili hapa tulipoona sehemu kubwa, yaani ile mistari, yani ili ushindwe uweze kuwatendea wa watu wengine hasa maadui zako. Sio maadui wa Mungu, eh? Na maadui wengi ni wa Mungu kuliko wa kwako. Watu wokuhitaji sana wanashida na Mungu. Wana shida na Kristo kwa sababu wakatembea kwenye vita na watu wengi mara nyingi kwa sababu ukitafuta maadui wako utawapata eh watu sana sana watakutana na kukuchukia wewe sababu wanachukia wanagundua wana kwamba una Mungu karibu nawe e, sasa ni makini kwamba ni kujua vyote hivyo Mungu atatufundisha tunakoenza lakini nilichotaka kusema ni kwamba kitu kinachofanya na naomba twende kwenye undani wa hicho na sasa tuchimbue mioyo yetu ye. Kitu kinacho kutufanya mara nyingi tutamani kulipa visasi, Tusiwafanyie watu wengine na nini? Ni kujijali wewe kabla ya kujali mwingine. Eh, hey, chame nilifanya hivi mimi nitamzudisha. Akaona zaidi sana. Eh, hey, chame ninapiga nani kofi eh? Mimi nitampiga panga. Eh. Hey. Ni ni kule kujali wewe kwamba nimefikishwa hapa mimi sasa nataka niende juu. Sasa tunaona kwamba nasema tuwe nania kama Kristo mbayo aliwaweka wengine mbele. Bwana eh usinataka ku, kujiinua eh mjiinuka nimekuinua. Unataka kujiweka mbele eh. Unataka kunisalite eh nenda kanisalite vya kutosha. Unataka ulifanye cho nenda. Amina. Kwa hiyo tukijifunza kuwaweka watu wengine mbele kwa kiasi kinachowezekana. Of course mtu wa kwanza nafsi ya kwanza kuweka mbele ni Mungu wako. Eh kuna watu wenye hekima duniani wengi wengi kabisa wengi wa dunia hii eh wanaoenda vizuri kwenye hii dunia wanajua kuwaweka watu wote mbele lakini hawajui kumweka Mungu wao mbele sasa kicho kwanza Mungu wako mbele na katika uhalisia wa maisha utakavyokuwa unamweka Mungu wako mbele ndivyo utakuwa utakao unajikuta unakoana una, una na watu sasa utashindwa kuwaweka watu mbele kwa sababu ukisha mbele watu wanataka unatangulie pale mbele sasa na wewe utakubali sababu Mtu wa Mungu vile vile na kwenye vita na watu wengi. Hata kama natamani waweke mbele lakini hawakubali kuwa wa, wa, hawakubali kukaa nyuma ya Mungu wa yule mtu. kama ya hoja. E, tulijua na. Kwa hiyo usishangae unajaribu kuwafanyia watu vitu vizuri, unawaweka mbele, unawasaidia, unafanya nini lakini unataka Mungu awe mbele, bado mkagombana kwa sababu so, wanataka watangulie mbele hata ya Mungu wako. Usikubali. Eh hapo wao tayari kugombana. Pende bwana akili zako zote kwa moyo mavuzo zako zote kwa roho yako zote na gadhari eh eh kwa hiyo tunaona kwamba eh, tabia ya pili ya Yusufu mbali na kutokuulipa kisasi ni kualisha pia hemna eh, naomba usongee okay, eh. kwa hiyo ukristo wetu sio kuenda kwa ruga ukristo wetu sio kuvaa nguo nzuri za kikristo ukristo wetu sio ku, ku ku eh leo tevi mna, leo hii sio kusema bwana asifiwe Leo hii pimo cha Kristo ni kusema amina na Bwana. Sie Ndiyo sio? Mm -hmm. Alijem tujijime tuji jamani, si yeye mwenyewe mzidani tujue. Tusisubiri tupimwe. Eh, lazima lazima tujichunguze kwanza usubiri kabla hatuja nani. Pao Petro anasema. Leo huu Kristo wa watu ni kuona ni kiwango gani anachoweza kusema amina na Bwana asifiwe na nini maneno kama haya. Hapana, Kristo ndo no, no hizi tabia za Yusufu eh e, na kuendelea mbele zaidi moja ya tatu tunayoona ya tabia ya Yusufu na niwaambia kwamba iki pengene cha pindo kitakuwa kikubwa zaidi japo si, kimekua cha pili kwenye triliko la maandiko eh ni, ni kujitoa nafsi yako inafanana na hivi vitu vyote ku, ku, ku, kuwa tayari wewe ujitoe ili usudu watu wengine wafanye nini wafaidike ndio tabia ya Kristo kuyitoa ungu wake kutoa um, sifa na utukufu wake na kuwa kiche cha katika ule munda na nini hapali kwa mekishika bado <gupi> katika ungo wake eh ili kusudi mimi na wewe tupone eh ndio tabia mstari wa ishirini ule kwenye turudi katika kitabu cha mwanzo mlango ule wa mwisho tuliofungia Angu uh, tunao wa mwisho wa kufunga mstari wa 20 wa, anasema wa, nani kweli anasema hivi nani kweli mlikusudia mabaya bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili sikiliza leo itokee kwa, kwa taifa kubwa kama ilivyo leo yani usuo anasema hivi mimi sitafanya kitu kibaya choote hapo ndani yake kuna hoja nyingine zaiona lakini ni unajua ndani ya biblia kuna fitu sana, ya. Mstari, mojo, kuna vitu vingi sana ndani mstari mmoja unaweza kutoka na ujumbe mwingi sana unapata hata shida namna ya kuanza kuongea huu kwa malizo. Wengine wenzake kukuchanganya. So, si. eh tunasoma neno la Mungu eh lakini tunachokiona kikubwa cha kwanza hapa ni kwamba Yusufu yuko tayari. Anawaambia ndugu zake. Anasema eh yale mateso niliyopata kutoka kwenu na watu mlioniuza kwao. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuokoa walio wengi. Sindicho cha chaandika hapo. Eh hiyo ni tabia sio ya Kristo hiyo ni Kristo. Je, wa Kristo wa, wa leo wa wa wa wa, wa kawaida hawa wanaojiita wa Kristo. Wa niyo ndio malengo ndicho wanachofundishana ndicho ambacho kimejaa kwenye mioyo yao? Hapana. Eh, hapana kabisa. Hapana, sivyo. Kwa hiyo ni vitu vya kuchimba polepole pole na zaidi mpaka ndani tuweze kuviotesha. Nishipoa leo usiumie. Subiri kuna siku Mungu ataviotesha wakati wake. Labda leo ameweka mbegu labda mwaka ataweka ma atanyunyizia maji labda baada ya miaka mwili ataka mbolea ndivo ule mti lile tunda lichipue e. kwa hiyo tusonge mbele tunaona kwamba Yusufu ana, ana, ana, ana anafanya kama Kristo eh ana ana, ana wa yuko tayari maana yake kwamba yale mateso yote wapata. yalikuwa yananifaa ili kusudi watu okoke oh, na ile njaa E na taifa la Mungu lengo kubwa ni taifa la Mungu lijengwe litengenezwe lipo alikupepo e, kwa hiyo ili mlazi ilichukua ujana wa wa Yusufu. kujenga taifa la Mungu maana ni nini inaweza ikachukua e, Fraha furaha zako na anasa zako kujenga kanisa la Mungu ndo maana Ndiyo siyo? Eh ule muda ambao uko utumie uende kwa marafiki, mfanye hivi, uangalie na nini, ikawa ndiyo muda ambao kanisa la Mungu lijengwe, watu waokolewe, mbingu zifunguliwe kwa ajili ya watu. Ndiyo ndi, ndi, ndi, taswira hiyo, Ndiyo maana yake katika maisha yetu eh, eh, ya kila siku. Eh, maisha yetu ya kila siku katika maana yake. Eh, jwamani nikaenda sana naomba kwa ajili ya muda nipaache hapo. Nimeacha mistari mingi tuta mungu atatupa neema ya kuiona. Sitataki kuondoka bila kumaliza eh eh kipengele cha tatu ambao kinafanana lakini ni tofauti e, nimeruka mstari yote kabisa nisa <laughs> Paulo mimi niko tayari kutapanywa e, niko tayari kutapanya vitu vyangu niko tayari na kutapanywa mimi ili kusudi ninyi wa Korinto mpone hizo anasema katika wakorinto wa pili mangu 12 mstari wa 11 eh Paulo anasema sehemu nyingine ni yani nilikuwa natamani nisomeyo mstari yakule ni e, kwa mfano anasema katika wakorinto wa kwanza 4:10 anasema eh a jamaa sisi tumekuwa jamani ile ile mistari ina inafikirisha ina, ina mimi nipokuwa naisoma jana ndio nilikuwa nalimalizia somo hili mimi nijisikia kama kulia eh ma tu ya ya, ya kutafakari mbona hebu tusome ile mistari ni naomba nisiruke kwa kweli mistari ile kwanza 4 10 pa 13 emsoma ile, ile mistari inasikitisha kidogo na ukisikia inakuuliza ujue tayari imeshaanza kutafuta nafasi kwenye moyo wako amina Eh hey, jifunze kuisikia maneno mpaka ikusisimue. Eh hey, anasema watu wanausikia neno langu na kuteremeka. Watu wa kwanza 118 hey, tatu wanasema hivi. Watu wa kwanza 4 10 mpaka tatu 4 10 mpaka tatu kumi anasema hivi. Sema sisi tumekuwa wapumbavu kwa ajili kwa ajili ya Kristo. Lakini ninyi ni wenye akili katika Kristo. Sisi tu dhaifu lakini ninyi mna nguvu. Ninyi mna utukufu lakini sisi hatupati heshima. Hata saa hii ya sasa tunanjaa na kiu, tuna twapigwa ngumi, tena hatuna makao. Kisha twataabika tukifanya kazi kwa mikono yetu wenyewe, tukitukano twabariki, tukiudhiwa twastahimili, tukisingiziwa twasihi. Tumefanywa kuwa kama taka taka za dunia na tama ya, ya vitu vyote vyas, eh, vyote hata sasa. Nasikata, no, no, no, no kule kuwa hii ndo taswira ya Yusufu ya kuwa tayari na asiumizwe ndakwamba yaliyo matendo yaliyotendwa kwa sababu lengo tu watu fulani wapone ndicho anachokifanya Paulo na yeye anasema ninyi wa Korinto hayote ametupata tumekuwa pumbavu ninyi meonekana mna akili watu wengine kwa kuhubiri wakaonekana wao mpumbavu eh anasema biyo lengo ni watu wapone bicho hicho kufanya na Kristo. Sasa ni, ni ninaraha nina kwamba mstari huu si uruka. E, kwa kusoma kipengele cha mwisho. Hiki kipengele siyo kama nitaweza kuhubiri. Kirefu dogo. Inasema hoja ya mwisho kabisa inasema kuishi duniani lakini ukiwa umeakazia macho milele au ukiwa umekazia macho umilele. Tunatakiwa tuishi leo hapa. Lakini macho yetu ni kama mtu anaendesha gari nishato mfano hiyo somo nishaoi kunifundisha kipindi free makajara mishono <coughs> lakini nimekutana nalo tena hu. eh labda nimeitoa kwa ajili ya wa watu wengine hawakuepo wakati eh, inatakiwa jamani naomba mnisikilize na mniangalie nini nalo natuhusu inatakiwa tujifunze kuishi leo lakini tuishi katika dunia hii lakini macho yetu yakiwa katika umilele wetu yani unaishi hapa lakini focus ni kwenye umilele wako je ninaenda wapi mungu wangu tunaelewana vipi E, na vyote vinakuwa vinaenda katika maelekezo na maneno ya Mungu e, kuishi taswira itatokana na maisha ya Yusufu <coughs> Yusufu alikuwa Misri <coughs> lakini unaona katika kufunga ukurasa wa uhai wake anaongelea nyakati za zijazo ahadi za Mungu kwa babaya, kwa babu yake <coughs> Yusufu na imani Ibrahim mambo wa nyuma zaidi emtusomee kwa hiyo tuna ni hoja ni gusa tu ni shahibu bila kuniugusa kidogo Niipandikize pandikize siku nyingine <coughs> inasema emtusomee tena katika <coughs> mwanzo wa 50 pale tunasoma mstari ule wa in, in, in, inatokana na vipengene na mistari yote iliyo bak mpaka mwisho kwanza mstari wa 22 mpaka mstari wa mwisho ambao ni wa 26 lakini naomba tusisitize mstari wa 24 na 25 anasema hivi Yusufu 24 anasemaje? Yusufu akamwambia wa nduguze, mimi ninakufa lakini Mungu atawajia ninyi bila shaka, atawapandisha kutoka nchi hii Mpaka nchi aliyowapia Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Yusufu akawaapisha tena wa Izraeli. akisema bila shaka Mungu atawajia ninyi nanyi mtapandishwa mtaipandisha huko mifupa yangu Anataka hataki kabisa kubaki Misri. Misiri Yusufu Misri Yusufu, Yusufu alipokuwa Misri alikuwa na kila kitu. Kiacha wakati alipokuwa bado mtumwa mfungwa na nini? Lakini maisha yake mengi ya Misri ni kila kitu. Aliozo mbiti wake. Misri tena wa bosi alikuwa mkuu, alikuwa anaongoza kila kitu isipokuwa alikuwa tu Farao. Lakini na Farao ndiye alikuwa anapata maelekezo ya Yusufu. Eh, lakini bado hiyo ndo taswira ya duniani, Misri ni dunia. Lakini Yusufu katika kuondoka mwilini. Hajaambia jamani mhakikishe mnaishika vizuri nisri e, dunia hii. Jenga nyumba zako, enjoy bashaka. Hapana, hapana Mungu atawatoa huku Hata na haya mafanikio yao atawapeleka katika enchi. E, macho yake yalikuwa ni kuangalia milele. Ilikuwa e, anaangalia ahadi za Mungu ndio maisha ya wa leo anatakiwa awe ana, ana, anaweza kaona chochote kaona elimu kaona nyumba kaona mangali akawa na watoto akawa na, na, na, na, na mume mke mzuri akawa na kila kitu lakini vyote hivyo anatakiwa aviangalie katika macho ya milele lakini leo madam akishapata hivyo basi amekaa mstokee miss dumo ningesema fana, yusufu anasema tena mimi siikuwa bosi hapa sitaki mifupa ibake hapa mwendenayo mwende, katika katika nchi, katika nchi ya hadi, hali taswira kwa mbinguni eh naomba nisi ni ni, ni kusoma kusoma mstari mingi labda ah nilikuwa na mstari mingi naomba mliruhusu nisome jamani amen eh eh ana eh, eh, Yesu anasema katika mlango wa nane wa Yohana mstari wa 36 anasema falme wangu si wa dunia hii falme wangu si wa hii. Mtu wa kwanza kusema hayo mambo ni Kristo mwenyewe. Soma mimi niko duniani nilikuwa na kufanya kitu lakini si. Sitaki kumiliki hapa duniani. Nina safari ya kwenda kwa baba. Nipo naenda kumiliki. Je, tunatakiwa tumiliki ambapo Kristo amiliki? Hapana, tunatakiwa tumiliki pamoja na nani? Na Kristo. Emi tuone katika kitabu cha Waebrania tu. Niko na Waebrania mlangu wa moja ndio kitabu kinachoangalia mambo ya baadaye sana kuangalia kutokuweka mkazo mambo yaliyoko pembeni mwako na kuangalia yale ya James eh, sura ya 13 au kunaetoa kwa moja 11, waibrania 11:13 inasema anasema hawa wote wakafa katika imani, alikuwa anaongelea kina Yusufu hao. Wote wakafa katika imani wasipozi, wasipozipokea zile ahadi bali wakaziona tokea mbali na kuzishangilia na kukiri kwamba walikuwa wageni na wasafiri juu ya nchi. maana hawa wasemao maneno kama hayo wanaonyesha wazi kwamba wanatafuta nchi yao yenye hawa itafuti Misri. Yusufa aitafuti Kwa Nasao yuko kwenye hiyo orodha hawa watu. Na kama waangalikumbuka nchi ile waliyotoka, eh, unatoka misi unaona kwa Kanani nchi unaenda mbinguni bing, kwa, kwa Mungu, kwa Kristo. Anasema waangalipata nafasi ya kurejea, lakini sasa waitamani nchi iliyo bora, yani mbinguni. Lazima tutoe tutafute nchi iliyo bora. Eh, sio kiwanja kicho bora duniani, utakiacha? Eh, anasema Jio Keeni. Hazina zenu bingu. Eh uta kaja zinaza kwa mbinguni sio vitu vingine utalipa sadaka wafanya nini hemu weka maneno mengi sana kwenye moyo wako Amen. ujikute kwamba hiyo azina itapungua neno la Mungu ni ni ni, ni, ni, ni tamu kuliko dhahabu eh kwa hiyo tunaona hawa watu eh Yohana ana Yohana wawanza 217 atafungua pale anasema dunia sasa inapita na vitu vyake vyote lakini eh neno la Mungu la dumu milele eh Mungu ana... Kwa hiyo tunaona kwamba Yusufu na kitu lakini anatamani aende katika nchi ya eh, Yeshalemba mbinguni. Isiyoje kwa mkono wa wanadamu. Ndicho ndio sababu tuko hapa leo, tuko hapa mlango wa mwisho wa 50. Eh, basi ni naomba tu nishie hapa. Nikoi na mstari mingine kama Petro api lakini isiende huko. Na, eh, labda ni wakonto wa kwanza mlango wa 15 19 twende pale mstari si uko, uko umeshikana sana sita uacha kusoma wa kwanza 15 19 anasema hivi mstari lakini turudie zamani zile eh wa kwanza na huu ndo wa kufunga kabisa tena anasema hivi kama katika maisha haya tu Anasema kama katika maisha haya tu tumemtumainia Kristo sisi tu masikini kuliko watu wote. Manake anasema hivi, kama safari yetu inaishia Misri hapa duniani, tukala, tukanywa, tukajenga nyumba, tukapata mamlaka, tukafanya nini? Lakini tukawa hatuna uhakika wa wokovu, hatuna wa thawabu tukazolipwa na Kristo kwa kazi yake kwa kumpeleka njina nini? Anasema tumepata hasara kuliko watu wote. Eh manake huyo mtu ha, habari zake aziishie hapa kulingana ile neno zinaenda mpaka milele. Tunaishi duniani lakini macho yetu tuko yamekaza milele.Mfano wake chaiwe kusema ni kama mtu ana ile shagari unatoka uoendeshe gari usiangalie mbele ya taini. Utakaoangalia kule. Eh meta kama ya eh, kitu kama kuanzia meta a, a, Tano na kuendelea mbele ndipo utakuwa salama. Lazima tusiangalie hapa tuangalie Amen bila macho yetu ya ka kaae mbele siku zote tumwangalie Kristo aliyetangulia. Basi hiki ndicho kitabu cha mwanzo kilipoisha hapa mlango wa 50. Mungu amekuwa mwema kwetu, akatujulisha yote haya tukifunga hiki. Na tutakapokutana wakati mwingine tutaendelea katika kitabu cha kutoka. <tose> <tose> kitabu kinachofuata Tutaanza habari za Kinamsa na yale maisha jangwani, ya jangwani. Litakuwa ni kitabu kizuri sana. Ngoa bariki sana Kristo tunakushukuru kwa neno hili asante kwa maafaadi zako asante kwa kutupenda tena bariki watu wako bariki kazi yako tuongoze mungu, tunakushukuru kwa kutupenda Kristo katika jina la Mkomba mbana na roho mtakatifu ndio wewe tunakupokea amen